Ez dakit demoraldiko azkena den, edo azkena hurrena hitzaren eh, errepasoa. Urko etxabeaz teka iso egun on? Ja, Ika, eixo, arritu azkena, ez dakit guk urrengu ez tean... La nengau de minoz, zuek ustubte zets... Vai. Ba, bai, gukos tiranen onporrakatuko ditugu eta tira, azteleinean ez guzti egiteko gurti. Ba, ba, ba, oida jakinainuna. <risa> Argintu eta bera. Ba, oso no perfecto. Bueno, eh, guazen ba, emate, kontu aztertzera, izan ere, aktualitatea bero, bero, horretan, alde horretan, eh, jaia nagusi, ez ba, da Ba, jaia nagusi eta, bueno, aztea markatuko dute jaiako. Erdoan, ba, bueno, eh, joan dako albisten... Eh atalean bai eta e, astutako albistenatalean ba bueno madalenak izango ditugu nagusi izan ere Arrenderiko jaiak e, larumaten hasi ziren aurretik ostirala ere egontzen ekimenik kontzertuak eta ta, bueno jendeak astegurua baliatu du ba berden egiteko, ba, parran parrandegiteko parrandakatik ez egunean zehar baude gauza asko eta bueno familiagirian eguteko aukera badago e, honetan aipatu e, badu ta orain bueno, gure goiztanen inguran kopasa e, zale batzuk ere baditugune <laughs> eta hor borrokan ari direla e, kaleak garbitzeko kamindararekin hortaz ba bueno, e, badago Arrenderiko kaletan gainean gabregoraldi oso dago eta eta, bueno, festazaleek, ba, ato festazilzultenek. Gaur garritzeko kaukera eute, eta bezteria gabe gaurro dinek ere, ba, bueno, festareko tarte bat dute, errenteria horretan. Mm -hmm. Egitarau, zabala, Beraz ez Zabala, zabala. E, hundan da dagoizan, ba, bimila euroko aurrekontuak udetu du gudalak, e, eta, bueno, horren horren gehiagoa, horren nienko laro inguru edo, ba, bueno, e, jai eskudeatu kudeatu du, eh. Aurreko urteetan etzen horra izan, baina bueno, aurten jai figurari eh garrantzia berezia eman eta jai batzordegarai eskubidean ba, horrekontua kontua kudeatzeko. Hau da, jai batzorrak erabakitu izan eta nork egin. Orduan eh aurreko urteetan aurreko markaetan, esan barko nuk ba, bueno, aurreko horiek ez dira izan horrentarian eta bueno, jai batzordegai, jai batzordegoezko fidek ezan utenez, horrek eh, albizitudu, ba, bueno, niz baino jai herritarakoak jeitea eta eh herritarrek antolatuta, Bai, hori atzo Un, un día, izan zen, chupinazo a la ni que sin izan de un bertalatu, jen de Eun altzen chupinazo harriko. Bai, bai, bai, jende asko Horre plazaren jardalean, ba bueno, asken urtetan ohikoa denez, ba bueno, jendeak irinia eta bestelakoak motan situen eta esan dago e, neikon arratzen geritu zela e, udaletseko, udalesiko plaza inguru hori, ba chupinazo bata gero, eh? Ba tira, eh jaiak eta horrelakoekin gustora gustura txutzen zuten zutenarioa, chupinazoa eta gero eta dantzan eta saltoka eta e, ziren ondorenko eromina izan dira horrentarian neba bueno, chupina ba, kale guztiak e, bete bete ontzien lanu matean, pues baliatuz lanu bata zela, eta baliatuz bajaien hasierako guna zela, baina atzo ere, ta bueno, e, gurealdeak lagun ere, ba bueno, e, ainbatekimen gain zituzten, tarten arratsalen aurrendan morra ta oso oso jendetza izatzen aurrendan barra dali, bestak beste. Uh -huh. Gaurko ainbatekimen daude, tartean e, professoren pilota partidak eh fondelako pilotalekuan, harrikilolak ere badaude, eta bueno, aspartzeko, aspartzeko tarteetik ezaka ezakate arrentariarrek eta bueno, kapotikan bisitan e, hongo direnek. Uh -huh. Bueno, eta esan berdugu aurten estrainekoz pantalla erraldoia jarri zutela Gamonzumardian. Ba, gait badugu te Gurutcheko plaza bete mm -hmm. bete zegola eta bueno, e, ondoan e, Gamonzumardian e, pantalla erraldoia jarri zutela, bueno, ezakite jende kopuruari dabokionez, ba, neurketa egiten ba, Gamon Gamonzumardian ere e, zein daiteke mila pertsona hurbiltu zirela pantalla erraldoian e, txupinazoa jarraitera. Hau da, e, jaibatz horraren beste ekimenetako bat sendo di pantalla erraldoia hartzeana, txupinazoa harritar harritararik eta gaien da urditzeko eta harrekastatua izantzen ekimen hori ere baipatu batalla ralda llena en mm -hmm. bueno, ahora ta quinceaichuko dugu urko, eh, ya que jaiag dian eta aipatu dugun Amientoa duten e, gaiak utzi dituzte San Mamilden. Ba, bai, Jonanesteko albisteda bueno, albiste, albiste, ba, bueno, e, eh? duten gaiak utzi zituzte Jonanestean, San e, Mamide auzoko, ba, eh, e, baten ondoan. Eh, amientoa da e, gure osasunerako, eh? Hala demostratu dute, e, eta bueno, eh amientorekin lanen kontra lanen dabiltza dute. Guste kaltegarria del amientoa erritzaren eta bueno, amintarekin lanegindakoak e, eh direla direlare ba bueno, epatu zuten ba kontra e, borrokada mintzanak orduan 32en utzi zuten kontroli gabeko isuri hori 32n zuten eta harrentelako udalak esan du ba, bueno, e, ikerketa abiatuko utela, jakiteko nor egin zuen hori eta egin zuenaren kontrako neurriak hartu zituztela e, baldin eta ikerketak e, emaita ona izaten badu <hazurra> <hazurra> bueno ohiartzunekin seitzeko dugu dagoeneko zuk entzunzu osogen negutzik entzundu baino dagoeneko padukan txurtzurrek eta bilduma argiteratuko dugu, txur kide guztiak, eta kantare e, arrontin politxa eta oso, dantzakarria. Baila da, dantzakarria da, ego eh? jartzen aldakak ez dira gildirek egon, esanizte baretan. E, txurrek, ba, bueno, amarregarren utorrenadu, eta, bueno, pizkaz, esanizte, hau negin begira, ba, e, euskoek bilduma egindu. Horren barruan dago txurre amarregarren utorrenako kanta, eta eh? artean, e, John Martino jartzenak partaz tan eta bai entzun dut e, Permisea gisa entzun dut eta bueno, esan duten bezala, e, dantzagarria da, dantzaiteko modukoa eta in bat estilo usteerten dut bertan, ba, disko estiloa, el eskal, estilo hortan oion horien bultandakin canta, hau da, dantzaiteko a proposada. Uhum. Bueno, eta onaldeko etxebezitza tasatuak sozkatu dituzten. Bai, honen usteguna sozkatu dituzten, udaleko plenoa dezuan eta bueno, beti bezela horrelakoetan gastatzen den bezala, ba bueno, batzuk pozik eta besteak ez, eh? Orduan, ba bueno, e, sortu zen eh, e, baino lehenago eh, jendea Itzaropenez, tokatzeko Itzaroperez eta bueno, ikusi barko da tokatzeko jendeak, orain bankuetan kreditu hartzen duen etxebezitza hoiek oraindu alizateko urte. Bueno, eta lezon, horendikan kale argien e, kontua izketa gai? Bai, e, kale argiak. Eh. Joana jaztean e, lezuko pse esan zuen, baudalak asuma duela zeinbat kaletan kaleargiak edo farolak e, italtzeko gauet. E, Hori kezurtatu edo gobernantaldeak eh izalerabe ba, bueno, hartu leguin dute eh Zemekaletan batxurak izan ziela aurreko astetan eta batxura hauek konpondu egin dituzte batxura horien ondorioz emaitagun ez ma ba, etzen argirik izan gauean baina konpondu egin dituzte batxura hauek eta bueno e, politika baten barruko e, ekimera egiten izan baitzik eta batxurak izan ziren eta batxura hauek konpondu bitartean etzen argirik ego Orduan lezekoa gaurdu talde salatu du ba bueno zuek e, zerbait entzun duela baina ezakira ziur zer izan den hau da, e, informatzeko izan diote lezekoa PSE rei Beraz, eh, gobernataldeak baietatudu, baneurriak artzen ari dilela eh, argindarrean aurrezteko, baina ez dutela inola zene, ez dutela inola zene, kale harrek irikenduko gau ez mm -hmm. Bueno, eta eh, aire neurgailu mugikorra finkoaren datuak alderatzeko jarri dute? Bai, ala da, eh, aurreztekan eh, airearen gutxatura neurtzeko bat estazio finkoa jarri zuten dezor, baina horrein mugikorra jarriko dute iru iabetez dezor. Orduan, elburua noski eh, airearen karitatea neurtzea da, estazio eh, mugikororren elburua airaren galitatean hortzera, baina liberean hor bat dagoestatio 5 bat, eta, bueno, 5 horrek ematen dituen datuekin alderatuko dute, mugik horraren e, zera zere gina, orduan ba jakine duten, e, batez ere portuak nola eragiten dion lezori, e, portuko ingurumeanak nola eragiten dion lezori, eta, bueno, e, arteko datuak baliatuko dituzte, ba, ikerketa osako batek egiteko, eta ikerketa horren nemaitzen arabera, ba, neurriak hartzeko. Eta azkenik pasaian San Ferminaren balorazio positiboa egin du Antxoko jai batordeaek. izan izena, Guxtaiaren e, hasieraren intzuten Antxon San Ferminak eta bueno, jai batordetak egitu. Eh? Antxoko jai batordeaek nabarmendu du ba horrek kontuan muruzketak izan direla <coughs> eta horregatik ba bueno, jaisu megoaken egin behar izan dituztela, eh aurrekotore dakio ez baina me, nabarmendu dute ritoreak parte hartu hartutela eta bueno, herritarren gaitaritzatean egundira jaiak izen ere ortez jai batzoreak e, bere biziko lan egindu jaiak antolatzeko, eh lehen aipatu bezala ba, diru gutxegorekin eta bueno, izentzi horretan balorazio positiboakin dute antzeko jai batzorekoek. <hieres> bueno, eta e, San Juanen neske Gipuzkoako chapeldun. Bai, hasta azkenen kontzen idazitzen San Juanen San Juanen neske entrañeruak E, Aldeza horretik ez ziren favorito, baina, bueno, e, itxasoa zakartzeuen, sak, zakartzeuen astazkenen kontxan, eta, e, bueno, e, kinean, hoberen jakin zuten zagoan darrek, baina itxasoaren egoerak Horregatik izan ziren gibuzkoako txapeldun, eta, bueno, e, bertako internatzea handa errotelok esan beraiek, e, barne baian, espero zuten horrelako zerbait, baina, hain goiz ez, horren, bueno, zorrenak zagoan goneskain, eta soil horrela. Uhum. Bueno, eta datauzenak oihartzunen eh uhum. bueno, ba denboraldiko azkeneko plenoa. Bai, hasta azkenen ingurtea, hasta azkena arrazaaldean ezolatzekoretan auzian, ta bueno, 14. jorratuko dituzte, e, berta, milduko diren zenegutiak, 35.20etan, eh epaitagitako azpenak eta bueno, besterako eta bueno, eh 14a, eh azkenean E, amalapuntuko udalba txarra, udaltxean. Eta bezalde, esprilurrek e, egin nahi dituen industrian denen fusioak gaitzetsi dituzte oarzoaldeko lau alkateek. Bai, zanera esprilurrek nahi duen ara, ba, bueno, industrialdeen harteko batuketak egiteak asuntan, ba, oarzoaldeko industrialdeek eta bidazo aldekoek ba, bueno, bat egingo lukete esprilurren asmoen arabera. E, asmurik guztiz deituratu dute, ba, oarzoaldeko alkateek eta esan dute, suposatuko lukela, ba, oarzoaldeko industrialdeen Eh, bueno, eh, desagertzea, eh, baina bueno, eh, kondizio askoz ere okerragotan dago ziela, Hemengo eh, emengo gure eh, eh, industrialdeak izan ere ba bueno, birasoek jango lukutelako, eh industrialdegoitalako eh biratuta dagoen bueno, aurrekontuaren gehiengoa. Ba. Uh -huh. Bueno, eta horretan berriz ere Madalenak Itzketa gai, ba jaela da, nenenesan e, da ezan, ba bueno, Madalenen markatuko dute, ba anteriorietako, <coughs> ba hastea, eh. E, Larumotan asi ziren eh astazkenan bokatuko dira jaiak eta bueno eh astazken hartzen bada zer gozatuz zer gozatetik barrandarako lasailegoteko dantzarreko muzikerako bueno eh dozergozeterako tartetan eta bueno eh betzeko jai batzuk gidek esan dute ere ba bueno eh eh, konbentatu adoelanos que bertan partzela maiaga en kanpotarrak ere ongitoriak izango direla. <hum> bueno, eta azkenik, bueno, azkenik ez se eh, pasaia talez o geatzen dia. Lezon eh PSEek bilduren leno urte urrenaren eh balorazio egin du. Bai, PSEek eh balorazio hori egin du eta bueno, espero zitekein mezalatuzte begionez ikusi eh, bilduren bilduren gestioa eh, azken urtean eh, lezoko sozialisten arabera, eh gestio kaskar egin du eh, Lezko bilduk. Orduan, ba, bueno, hainbat gain komentatu dituzte gestiori salateko, eta, bueno, e, nabarmenena, nabarmenena, ba, bueno, atezatekoa e, jarri nahi dute la lezun. Eh? E, atezateko nien gainiko, ba, gatazka dago eskualdean, batez ere pasaian eta lezun, eta, bueno, gatazka horren kapitulu berri bat e, egin dute desoko ekoek, ba, lezuko bilduren lehenengo urte bete eko e, agintaldia e, salatuz. Uhum. Bueno, Eta, bestalde esan behar dugu, lezo garbiak atezateko horen kontrako mila behatzen egun sinidura bildu dituela? Bai, jala, jakin ba, bueno, dira atzideko dute izari, azken dira bete eta atezateko horen lezo garbiak okideak eta, bueno, jakin dira zuten mila behatzen egun sinidura bildu dituztena, eh, ondakinen bilketareko sistema horren kontra. Uhum. Bueno, eta azkenik e, pasairagoaz, pasairan badelako zer e, esana, adibidez, zamarko e, eta pasairako udalak akordioa, egin dute? Baina, akordioa hor dago eta, bueno, joan den usteialek udal e, zinegutziak onartu, zinegutziek onartu guntzuten. Aldeko bederaztipotu izan zituen nitzarmenak eta kontrako sortzi, aldekoen artean bildu eta eskarna eta kontrakoen artean, E, sozialistak, EAJ eta alderdi populerra. Akordio horren bamiazin da? Bago, bueno, tira. Hor, e, beten nahi patzen da, e, bueno, pasaiak e, e, ondakin bertik lagarrien euneko erudetan mar e, bermatuko duen e, sistema behar duela eta sistema horietatik e, baira ingorrean edo atezateko dela. Hortzuan, e, atezateko garen aldeko hapustu da, finean, e, joan denozti garen ondartu zutena eta, bueno, engo borrutan leheren aldeko botorekin eta pasaiako ezkerzaren aldeko botuekin eta ganientzeko oposizitikoa aldean kontrako botorekin, e, bueno, e, alterazen alrera, ekimena Hau da, bi bloke daude pasaian, atezateko aldekoak eta kontrakoak, eta indarrak neko berdin izan daude Eta, doni baneko santilloak? Bai, 26an hasiko dira Elmeneko Santilloak. Normalean ba, zera Santillo egunaren bezperan hasten ziren, ba bueno, aurten ezbazkena 25a e, ez da jain, beraz egun bete atzeratzeko dute. Eh, bueno, bi egun dute txupinatsa aurten eta 26an hasiko dira Elmeneko Santilloak. Jaio hien barruan, ba bueno, heldata garrentzitua daude, Santana eguna, San Pantaleon eguna, San Ignacio eguna, eguna, eguna, eta bueno, jaopianen ere, ba jautea apukatu arte, ba engora zertas gozatuko zaitetik. Gozat, bueno, eta amaitzeko, harpidetzeko aukera Vaya las veces que era inkorrena, pa bueno, teléfonos de eh, deitara. Teléfono a, una cola, 902 sortzi bi, zero, bi, zero bueno, Eta suposatzen dut, irailaren iruan itzuleiko dela hogar soldeko, edo hogar bidasoko itza ez da? Bai, ala da, e, papereko edizioa irailaren iruan itzuleiko da e, aurretik ere, ma, bueno, intergiteko edizioa aurretik izan egote harti edunek, e, abuztuaren egitea marretik aurrean, eta tira, ba, gure partetik, ba, gertzule guzti, oporrak izango dituzten egertzule guztiek, ba, ondo pasaretzatzena, eta oporrak izango izango dituzten egitek izan egitek izan egitek izan egitek izan egitek izan egite Ba, liketak guztuen ekotea. Borkatxe besteo, arzopi da soko mila-mila esker gurean, izategatik eta hurrengo demora aldi arte? Bai, hurrengo demora arte urti. Agur. Onda pasapestak. Berdin!